Vorba aceea extraordinară, aproapele, ne este cel mai departe? Adică cel mai greu de perceput, tocmai pentru că ne este atât de aproape, aplicată la poporul meu, la poporul român. În tinerețe, când vedeam filme în care apăreau sate mexicane, siciliene sau grecești, îmi spuneam, Doamne, cât de mizerabil pot trăi oamenii aceștia! Aștezați acolo, sus pe ecran, și surprinși de privirea neangajată a unui simplu spectator, ei mi-a păreau murdari, săraci și cruzi. Pentru că nimic nu mă lega de lumea lor, pentru că ea rămânea într-o depărtare pe care nicio complezență nu o putea tulbura, posibilitatea de a o vedea așa cum era, rămânea intactă. Eram convins privindu-i că eu aparțin alte civilizații. Lumea aceasta în care mă născusem cu trenurile și gările ei mizerabile, cu satele din Bărăgan, cu șoselele naționale pe care întâlneai căruțe ponosite, bicicliși beți, femei împingând cărucioare hodorogite, turme de vaci și de oi, bătrâne îndoite din șale care cărau legături de vreascuri în spinare, toată viața aceasta a României profunde, care nu avea nimic idilic în ea, o vedeam fără să o percep în incomensurabilul mizeriei ei a tot stăpânitoare. Ea era a mea, stătea lipită de mine, mistificată și devenită invizibilă prin chiar sub ei. Ea mă învăluia și o iubeam cu acea dragoste de învăluire care acompaniază realitatea din care faci parte. Ceea ce nu puteam să fac în cazul țăranului mexican, aici reușam. Trăiam într-o promiscuitate transfigurată, aceeași care îl făcea pe Zinoviev, exilat la München, să viseze nostalgic la paznicii ruși, paznicii lui de la Lubianca. Nimeni nu venise să înalțe lumea noastră pe ecran, pentru a o scoate din subînțelesul ei și a o face pentru noi toți vizibilă în adevărul ei. Lumea a treia? Mi se părea o realitate exotică planând într-o geografie incertă undeva într-o regiune din Africa și un stat caucazian. Nu mă gândeam nicio clipă că ecuatorul acestei lumi trece deopotrivă prin România. Cartierul cotroceni, cărțile mele, prietenii mei, masa la care scriam, iubirile mele, parfumul de tei care-mi intra în odaie la sfârșit de mai, însoțindu-mi de fiecare dată ziua de naștere, Cădeau ca o perdea groasă de fum peste privirea și înțelegerea mea. Văzută dintre pereții de vată ai vieții mele, România, nu exista nicio îndoială, nu era Mexicul. Nici măcar așa cum o cunoscusem eu, tăvălită în comunism și în praful istoriei. Apoi, au venit călătoriile, fatal însoțite de șocurile reîntrării în țară, filmele lui Pintilie. Noi, văzuți cu ochii Europei, clasamentele mondiale din care nu lipseam niciodată ale sărăciei, corupției, comerțului cu copii și prostituții. O vreme, după 1990, nu am mai putut să mă uit la telejurnale. Brutalitatea imaginii care te întâlnește venind din față, fără posibilitatea eschivei, mă răstignea ca pe un boxeur căzut în ring pe urățenia acestei țări. Case din chirpici, roase de inundații, orătănii evoluând printre șoproane acoperite cu carton gudronat, obrajii scofâlciți ai oamenilor, guri felinian știrbe, priviri moarte, haine jerpelite, balada mizerii recitată în fața unui microfon, într-o limbă stâlcită, fără nicio o propoziție întreagă, fără niciun un cuvânt adunat cum trebuie lângă altul, o limbă nimănui, Vestigiu al unei omeniri pe cale de a fi destituită din statutul ei. În fiecare seară, România îți dădea întâlnire pe ecran, slută, hidoasă, suferindă.